Мун мовою нгнамінів означало зіркий, мунмун -мун, найзіркіший, а спак не міг збагнути, чому батько беззаперечний повелитель краю люду, визнає за кимось іншим перевагу в зіркості, прозірливості, далекоглядності. Зрештою, звідколи за духівником закріпилось таке непоштиве до цілої династії вождів назвисько. І чому саме він, Мунмун, -мун, а не найвищий правитель, має виключне право спілкуватися з горою всіх предків як одноосібний її гори посланець? Аспак спитав про те у батька, той відповів якось оптично, непевно, уникливо, мовляв, так ведеться здавна. Як здавна? Невічно ж існував при попередніх Аспаках цей Мунмун. -мун? Скільки він має років, і невже проживає одне життя, друге, третє? Невже батько, успадкувавши владу від свого батька, разом з нею здобув у духовника цього самого, а не якогось іншого, найзіркішого? Тож скільки той має нині років? Відповіді на все те не було. А ще юний Аспак зауважив, батько остерігається Мунмуна. Коли над їхнім краєм нависла загроза нападу загарбників, батько вирішив зійти на гору всіх предків і почути якесь благословення. Як діяти і де шукати порятунку? Мун-мун, дізнавшись про намір вождя, примчав до нього благого війну, клякнув і тоном найвірнішого сторожового пса мовив. А що? Як предки розгніваються? Адже вони... Звикли передавати свою волю тільки через свого посланця. Звісно, Мун-Мун мав на увазі себе. І сам пішов на гору, доки верховний правитель осмислював ним сказане. Зрештою, напад загарбників удалося відбити. Проте якою дорогою ціною. А спак ніколи не забуде – скількох полеглих у битві і на скількох священних кострищах довелося відправляти в царство предків. Кострища горіли багато днів і ночей, і дими, по яких душі убитих покидали цей світ, надовго заступили чистоту небесного виду. Батько в ті дні був чорний, ночами майже не спав, очі йому, здавалося, вийли ті дими. Натомість духівник Мунмун поводився так, наче успіх перемоги забезпечив його похід на гору всіх предків. Після того жодна велика справа не вирішувалася без Мунмуна. Надійшов день і ми забрали в недосяжне занебесся душу Аспака одинадцятого, а прах його, як велів заповіданий предками звичай, було розвіяно з повітряного Змія над краєм Нгнамів. Увечері до молодого вождя явився духівник. «Разом з усім людом я безмежно сумую за твоїм батьком, великим Аспаком. Він справді був великий, бо непохитно шанував закони, що їх заповіли його попередники. А волю гори всіх предків виконував як найсвятіший, найвищий і найперший закон». Я сьогодні ж вирушаю нагору молитися за щасливе облаштування душі твого батька, а в тому світі, куди у визначений час, перейдуть душі кожного з А спак не мав потреби в чиїйсь підкасті, аби збагнути. Монмун, по-перше, сподівається, чи й навіть непрямо вимагає від нього непорушності попередніх, Заведених за спака одинадцятого взаємин між духівником і вождем, а по-друге, демонстративно наголошує на власній найголовнішій і неподільній ролі посередника між предками і всім людом краю, зокрема, і ним, новим а володарем нагнамів. Воля твоя, по якійсь хвилі мовив Аспак, можеш і ти й молитися, хоча мій батько і сам своїми ділами і подвигами. Заслужив незалежне, належне впокоєння і спочинок для душі. Духівник з-під лоби кресуновочима нарочито повільно уклонився, так само непоквапом розпрямився і вийшов. Сплив якийсь час, найближалися найбільше у свято, день пошанування всіх предків. У цей день сам вождь власноручно мав забити найбільшого абагаву, засмажити на вогнищі, вирізати з тіла опольованого звіра серце і віднести на гору всіх предків.